110-cu məzmur Davudun məzmuru Rəb mənim ağama dedi Mən düşmənlərini ayaqlarının altına çatıl kimi salana dəyik sağımda otur Rəb Siyondan sənin qüdrətli əsanı göndərəcək Düşmənlərinin üzərində sənə hökmranlıq verəcək Döyüşəcəyin gün xalqın könüllü olaraq sənə qoşulacaq. Gənclərin səhər şeyhi kimi müqəddəs libasını qeyib yanına gələcək. Rəb and işdi, qərarını dəyişməz. Sən Melkisedək vəzifəli, əbədi bir kahinsən. Xudavənd sənin sağ tərəfindədir. Qəzəb günündə patişahları qıracaq, Millətlərin hökmünü verəndə cəsədləri hər yeri bürüyəcək. O, bütün ölkələrin başçılarını əzəcək. Yol kənarında olan vadidən su içəcək. Buna görə güclənib yüksələcək.